Небо з морем обнялося, море в небі розлилося, Цілий світ вони забули і в туманах потонули. Марив я з тобою бути, наші рідні душі скуті, Та як небо ти синіла і в думках кудись летіла. 1908